Välkomna, välkomna, välkomna. Tre gånger ska ni vara till Fyrkantiga ögon. Den här eh, Karlstad-baserade podden som ni lyssnar på varje vecka. Och eh, Jag vet inte om jag ska behöva introducera mig mer än så för att vi har släppt en jäkla massa avsnitt nu. Och, eh, mm. Hej Joel. Hej, du fick till det det med tre. Mm. Väldigt bra tycker jag. Det, mm. Tre är ju ett eh, heligt tal Hos många människor här i livet mm. Så det, Även i poddvärlden kanske Ja, precis Vi släpper tre poddavsnitt varje vecka nu då <laughs> ja. Det skulle nog bli kämpigt ja, fy fan. Men du vet, jag, jag har tänkt tanken någon gång att um, Om det är nästa jubileum Vi säger 250 avsnitt mm. Om man bara skulle släppa ett om dagen I en vecka då typ. oh, Jäklar, ja men man lägger en hel lördag vi, på bara ja, spel i en poddavsnitt. Ja, exakt. Och att man då till exempel skulle kunna välja sju Super Mario-spel att prata om. Eller sju filmer i en serie att prata om. Mm. Uh, nu är ju sju filmer i en serie är ju jävligt mycket. Det är ju fastande kanske och sånt där. Det brukar ju sällan <laughs> ja. vara bra filmer. <laughs> ja. Nej. Än uh, väldigt, väldigt underhållande. Och eh, ska jag få det sagt nu då Du, du får ju skärpa det lite nu Emil faktiskt Med en sak mm -hmm. Du får skärpa dig med ditt hat Mot biljakter i film <laughs> Ja men jag har ingenting emot biljakter Så men jag tycker att det är överskattat Bara Ja, ja jag kan säga så här eh, Angående Fast and Furious då, Så eh, Är jag mest imponerad Av att de inte har blivit sämre Än vad de är Ja, det får man, än man väl ändå att tycker, Snarare än att jag tycker att de är bra Utan det är så här Jag var ju på bio här nu och såg den senaste var Det var den tian Oj, Och så bara säga Ja, det var ju konstant ös I ett par timmar Och så är det som så här Efter en minut i filmen är det ett slagsmål Och sen är det så och så, så går man därifrån Och ler lite Och sen när man har lugnat ner sig lite så här. Ah, det var jävligt löjligt Men han kan väl få en femma Eller sexa av tio typ Slagsmål är ju sånt jävla Roligt ord Ja eh, och ofta tycker jag att det är ja, det det är roligt för att det låter Alltså om man tänker En fight mm. Då är det ju professionella som slåss Mm Uh, ett slagsmål är ju Sånt där som man har sett på Youtube ibland När någon blir förbannad på att någon råkar peta på en mopp eller något mm. Du vet alltså att det, det, det är inget fin De vevar inte fint Det är ingen koreografi direkt utan det är... Nej, Jag tycker också att det är unga grabbar som gör det Alltså mellan ja, kanske 12 och 15 är. då är det slagsmål Mm Uh, ett av de roligaste slagsmålen är Jag vet inte om det var jag som skickade den till dig Eller du som skickade den till mig Men vi har ju skickat lite sådana slagsmålsvideos <laughs> Fram och tillbaka uh, <laughs> Och det här är Hemska grejer som vi gillar i mm. smygningen Som ingen får veta uh, egentligen Ja, uh, och det kan man säga Att uh, vi är väl båda medvetna Om att det egentligen är bedrövligt Att det där sker Men ja. ändå så är man så fascinerad Över att det dels filmas Och att det dels får ligga kvar på Youtube bara ja. där. Ja, det är nog det uh, som är grejen. Ja, um, men då är det... Och det här kanske säger emot det jag sa lite nu. Det här kanske inte är ett slags mål. Men det här är så jävla tillfredsställande. Då är det två unga tjejer som står. Och den ena säger något rasistiskt till den andra. Och får svaret. Säger du det där en gång till. Så sänker jag dig. Och hon ska ju vara cool då naturligtvis. Och säger det här ordet en gång till. Och så säger det bara smack. Och jag, alltså Jag kan inte säga Men när man är en sån idiot Som den personen är Så kan jag på något vis ändå säga och förlåt nu på podden Hon förtjänade det där lite Är man så korkad så? Ja, ja Man gråter ju inte direkt Över att en Nej. idiot så Precis Även om mm. jag personligen är för att Kommunicera Eller ja, Det är såklart jag det. också Men som du sa Lite smyg Så kan men man på det är lite kul också Fan Ja du, mm. eh, nu tar jag med friheten Och eh, börjar med en grej mm. Far åt fan Vad trailers det har kommit De senaste dagarna Ja nu när de har släppt på restriktioner Det är väl nu alla filmer som har legat latent Som bara Ja sprutar. du vet Vi fick Batman trailer Ser fantastiskt Nu tycker mm. jag eh, Lite som en blandning mellan Nolans Batman-filmer och Seven, tycker jag. Mm. Alltså det är riktigt så det är mörkt, det är regnigt och det är ett mysterium att lösa. För jag att det... du skulle säga att det var det är mörkt, det är regnigt, det är 90-tal. Ja, ja. Kanske det är också det. Byg... Lär väl bygga på några Batman-serier från 90-talet kanske, så det mm. kanske stämmer ganska bra. Men alltså, när jag ser den här senaste Batman-trailern med så kan jag känna så här det här är Batman-filmen som jag hade gjort om jag hade fått bestämma. Jag tror att det är därför jag gillar den så mycket. Mm. Eh, känns som en förlängning av Nolan-filmerna, helt enkelt. Ja, men det är ju helt... det som Batman blir bäst av, helt enkelt. Mm. Och eh, det verkar ju av trailern att tumman som att det är eh, gåtan, alltså The Riddler, som är eh, i alla fall en stor del av storyn i den här filmen och det kan jag också gilla för det, vad jag har förstått så det är ingen känd liksom fiende till Batman så det är helt rätt mm. att ta den tycker jag och att man, någonting som jag alltid har saknat i Batman-filmer som framförallt märks i serierna och kanske också i den här animerade serien som finns att han får vara detektiv Mm. Alltså det här att lösa mysterium mm. Det verkar han Och jag hoppas att det är så att han får Arbeta på det sättet också i den här filmen De kanske försökte med det lite I Batman Forever Men det blev ju så jävla banalt och löjligt Så det funkar ju inte ändå men, Nej, den, den var rätt usel Ja eh, Ja Jag kommer inte på något bättre att säga Den är rätt usel <laughs> Så, bara Uh, ja, uh, det var Batman-trailern. Uh, sen har vi fått en trailer för The Flash också. Uh, som är också en sån här DC Comics karaktär. Och det är alltså den filmen som uh... man gud fan vad jag hatar när det blir så här. Vad heter han som spelade Batman i de första två filmerna? Michael Keaton heter han va? Mm. Uh, han ska ju göra comeback som Batman i den här The Flash-filmen. Och mm. uh, den trailern var mumma. Kan man väl säga också. Ja. Eh, visar inte för mycket. Så, som trailers kan göra ibland. Utan är precis perfekt på gränsen. Och sen faktiskt idag. På bussen hem. Så kom den första trailern till Uncharted-filmen. Just det. Jag såg också att det hade kommit en sån. Mm. Eh, och här kan jag inte säga mer än. Av det här kan jag ha sagt några gånger i podden. nu Att jag tror det här blir kul. Mm. Det blir liksom en Indiana Jones slash Tomb Raider slash National Treasure film. Kommer inte vara något mästerverk, men det kommer vara en riktigt bra biofilm att se med sina nära och kära. Tror du slår The Librarian? <laughs> um, alltså ja, det tror jag väl. Men samtidigt så, jag vet att de där har funnits på Viaplay, lite de där Librarian-filmerna. Det kan jag tycka att de är väl inte bra, men de går väl under kategorin det gick att se. Den första kanske har något. Ja, men alltså, det är det, det här är lite mysterium, och han ska bli den här ja, bibliotekarie, är det väl han är, mer eller mindre, och han har hand om massa magiska föremål som de har hittat för att dölja från världen. Typ, något sånt är det väl. Ja, han hoppade av akutkirurgutbildningen och så blev han akutläkare och sen blev han bibliotekare. Ja, det är jävligt roligt att det är de två sakerna han har gjort. Kanske kräver en liten tydligare förklaring. Han är väl med i sitterakuten också, va? Ja. Ja, precis. Han som gör hubberådande. När man säger att jag, jag tycker väl att... Jag har sett de tre, fyra eller vad det är han har gjort. De har jag sett en gång och jag säger att det gick ingen nöd på mig när jag har tittat på de filmerna. Utan det, mm. ja. Men sen, jag kommer aldrig att se om dem. Och sen kom trailern på Aquaman and the Flash. <laughs> ja, precis. Aquaman trailern har ju också kommit den. Jag har faktiskt inte sett den. Men... Ja, det har kommit en sån. Ja, det har du faktiskt gjort. Du kanske bara hade tur där då. Eller så visste jag det undermedvetet. Så det är nog mest ja. sannolikt att det är så. Ja, men du vet den fjärde maj varje år Made the, the fourth be with you kör ju Star Wars och då kommer det ju ofta massa nyheter och liknande om Star Wars eller grejer. DC Comics, eller ja, de som gör ja. DC-filmerna, de har väl haft något sånt här event nu i veckan så de har ju pumpat ut trailer efter trailer. Mm. Och där tappade Joel mikrofonen. Nu kämpar ja. för att få ja. upp den på plats. Ja, ursäkta ifall det störde. Mm. Uh, och jag älskar ju det här med trailers och bara sitta och titta och försöka analysera lite. Titta på folk som titta på folk som tittar på trailers på Youtube och sen diskutera tillsammans med dem. De svarar ju ofta också. Det tycker jag är, det är underhållande. Mm. Ja, det var bara det jag ville inleda med idag. Mm. Trailer Bonanza. Yes. Själv var jag checkat mm. laktos. Aha. vad innebär det mer exakt? Eh, jag är laktosintolerant. Ja, eh, jag vet. Och vad innebär det mer exakt? Ja, det Förklara. innebär jag just nu att jag har lite svårt att sitta still. <laughs> <laughs> ja, ja, då kan det gå Det är synd att det är så jävla gott Med laktos då <laughs> ja. eh, nej, Jag har eh, Spenderat Ska vi se Började jag förra veckan Eller var det helgen kanske Och eh, så har jag klämt några sådana Om dagen nu eh, Treehouse of Horror Simpsons mm -hmm. Halloween specialen Ja, precis Alltså, de är ju för jävla bra. Alltså. Ja, det alltså, det går ju att dela i, i två grupper, kan jag säga. Jag, jag är ju på din sida. Jag tycker att de är jättebra. Men jag lyssnar bland annat på Filip och Fredriks podd som sågade de där efter fotknölarna. Så det verkar ju vara lite delade meningen ändå. Men jag tycker att de, särskilt i... Någonstans där när det kom igång När Simpsons var som allra bäst Kanske säsong 4 till 12, typ. Då tycker jag att de ofta var sjukt bra Jag tycker de är roligare att kolla på Än de faktiska avsnitten på ett sätt För de är ju De är ju obehagliga för att det är karaktärer Som man tänker inte är med om sådana saker För det är ju ingen våldsam serie Nej, exakt man skulle förvänta sig sånt av kanske South Park och Family Guy som andra sådana två stora tecknade serier som har på länge. Mm. Men eh, Simpsons eh, vinner ju på att inte ha en massa överdrivet våld för att locka till skratt utan att det är mycket sådana eh, subtila skämt som alltså man måste mm -hmm. lyssna mellan raderna för att fatta varför vissa saker är roligt. Ja, absolut. Och då är det kul när de har sådana, det är lite parodier man ser lite gravstenar med roliga namn. Jag, jag skrattade gott åt att det var en gravsten som stod Paul McCartney på. <laughs> Och då ja, måste man ju också kul, känna faktiskt. till den konspirationsteorin. Mm. Och det känns som så eh. väldigt typiskt Sims att ha sådana liksom subtila mm. grejer som kan gå en lätt mm. förbi. Ja. Har du något favoritavsnitt från den här uh, Treehouse? Eh... Uh, Ah, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att de är rätt roliga allihop. Mm. Så jag har inte riktigt uh, kommit så långt än att jag kan plocka en favorit så där. Uh, en favorit som jag har. Jag får nämna två stycken då. Det är uh, när de driver med den här serien eller filmen The Fly mm. när Homer köper en sån är Ja, han ska teleportera sig mellan två maskiner. Och sen ja. använder Bart och hamnar där inne med en fluga. Och så är det parodi på det. Ja. Uh, det. Det känner ni säkert igen, ni som lyssnar. Och sen gillar jag också det avsnittet som driver lite med 2001. Den uh, ja, Space Odyssey. Det. När de har han som spelade Bond innan. som Han som är Bond nu. Han heter... Pierce Brosnan. Ja. <skratt> Precis. Han gör rösten då till den här datastyrda figuren. Mm. som de installerade i sitt hem för att uh, automatisera hela sitt hem. Och han blir då kär i Marge. <laughs> ja, det är väldigt, väldigt bra avsnitt. Och för mm. att då försöka döda Homer så slänger han ut isbitar på golvet som Homer halkar i. <laughs> och sen trycker han ner hans huvud i avfallskvarnen. <laughs> Jag tycker det också är kul i det de här två utomjordingarna som ändå brukar vara med någon gång på något sätt i alla de där avsnitten när, när det var i USA var det Clinton mot, är det George Bush den äldre? Nej. Ja, jo, det, jo, det måste det vara. Är det så kanske? Och mm. när de är fast på rymdskeppet där och kommer överens om mm. att ah, men tillsammans så kommer vi kunna leda USA på ett rätt sätt. Och Nu har vi en bra plan. Och så råkar homen trycka på en knapp och de sugs ut i rymden. Det tyckte jag var inne i ja. helvetet roligt. Mm. Det tycker jag ser så jävla obehagligt ut när de sprattlar med benen ute i rymden. <laughs> ja, och sen dör. Men det, ja, det är ju... Bob Dole är väl en av dem som är med där va? Han kandiderar väl Så det är Bill Clinton och Bob Dole Så är det, är det. Om jag sa fel här förut ja, jag, så är, är det. det var jag som sa fel men jag, jag gissade bara Det ska väl tilläggas mm, men, ja, men jag höll ju med så det. Men det är nämligen så här att George Bush den äldre Är ju med i ett annat Simpsons-avsnitt Han flyttar ju in mm. som grannar till familjen Simpsons en gång Det var det jag blandade ihop det lite Sen är det ju också en Halloween-special Som slutar med att Bart och Homer Sitter ju på som ett flygplan är, som är på ah. väg mot solen. Mm. Det tycker jag är jätteroligt också. Mm. Och de det, hoppar det är, av och så ser man hur, de, hur deras huvuden liksom sväller. och exploderar. Eh, den är jorden går under på någon, av någon anledning. och eh, Lisa och Marge hamnar ju på eh, den rymdraketsen som tar dem till en bättre värld. Och eh, Homer och Bart vet att de kommer att dö. Mm. Men det tycker jag är kul med det här, det är att Homer säger då, ja, det spelar väl inte så stor roll. Jag har ju levt ett långt liv. Och så tittar han på Bart som står och tittar ner i marken och så säger han bara, oh. <laughs> så jag att, för de tror ju då att de ska klara sig, men så ser de ju att det är bara massa sådana här kan man säga lite B-kändisar i USA, eller mm. sådana kändisar som är allmänt inte så omtyckta. Mm. Och en av dem är Daisy O'Donnell, <laughs> som bland annat gör en roll i Spanarna 2. Rosie O'Donnell är du tänker på kanske. Eh, tack. Det var precis det jag tänkte på. <laughs> <laughs> så, så är det det som jag har suttit och kollat på. Jag har inte haft så mycket ork till annat. Jag har varit lite seg. Du vet, när man känner att det är någonting i kroppen, fast det bryter aldrig ut. Mm -hmm. Typ, så har jag känt. Nu nu, nu känns det bra, så att nu är jag väl hyfsat pigg så. Eh, så då har jag bara liksom legat och Blegat på Simpsons. Mm, men Eller, det, ja, på det, deras, finns ju ja. det finns ju sämre saker att göra än det. Det gör ju faktiskt det. Till exempel det som gryningspyromanen gör. Han har ju rymt nu. Har han det? Ja. Är det sant? Var... Oj. Vad obehagligt. Ja, alltså. Jag och Evelina diskuterade förut. Eller Evelina kommer med de bästa idéerna. Men att borde inte han kunna få en egen ö där han kan få bo? Ja, och tända el på vad fan han vill. Ja, precis. så kan han väl få lite käk så han klarar sig och lite toalettpapper och sånt där. Mm. Toalettpapper <laughs> som man kan sätta runt ljusstakar i kyrkan och sånt. Mm, exakt så. Som man gjorde. Jag säger inte att det är bra eller så. Men det är rätt fiffigt. Mm. Ja, absolut. Jag håller med. Fyndigt. Men... Eh, <laughs> det var det och nu är det ju nu är det ju fasiken så himla mycket höst det kan bli. Jag tror hösten når sin kulmen nu. Ja, det är orange. Det lite. är ju ja, det är helt Alltså jag kan tycka att med de här färgerna orange då mm. förslagsvis. Det kan jag tycka om. Men det jag stör mig så förbannat på med oktober det är att det alltid är blött och att det är den här temperaturen så man har inga kläder som passar. Man har en jacka som är för kall och en jacka som är för varm. <går> så liksom det, det blir ingenting. Det är det jag irriterar. Jag bara vill att det ska... Kan det bara bli 20 minus istället? <går> ja, just 20 minus också. Ja, men det är 15 då. Så att det liksom blir kallt på riktigt. Ja, ja, ja. Jo, det, det kan det väl få bli så. Så länge jag hinner byta däck på bilen och så att inte batteriet fryser till en liten nisbit som inte kommer iväg. Nej, du har rätt ny bil nu så det är det nog ingen fara. Ja, det tror jag också. Jag tror det är så. Men mm. i alla fall, så höst. Vi lovade väl, var det ju våras där någon gång, att det får mm. bli till hösten vi pratar om Fandam? Ja, det var ju din bekant där, vad som heter. Robert. Tack, Robert. Och jag lovade ju, Robert, att. Ja, har jag inte sett de här framförallt då de här vad ska man kalla dem karatefilmerna med fandom. det ska man bara ha gjort jag håller med Robert här och det har ja. jag gjort nu ja, jag man, har i alla fall inte börjat. missat dem nej eh, så är det och efter dem så eh. gjorde han ju de här mer polisaktiga rullarna då är det mer skjutvapen eller handeldsvapens eh, action mm. och eh, lite karate-sparkar, men det här är ju verkligen så renodlat. Det är rocky liksom mm. Eller karate Och det är, det är. ju ja. intressant att du säger det. För den filmen jag började med, och som vi hade tänkt att prata om lite idag, det är den som heter Kickboxer. Mm. Och att du nämner rock där, det tycker jag är intressant. För i min värld så hade jag ju målat upp i min skalle att han i den här filmen skulle vara han är en snut som kan kickboxning mm. Och han ska stoppa någon jävla gangster hit och dit mm. Men det visade ju sig När jag började titta ganska snabbt Att den här filmen är ju Mer eller mindre Rocky 4 På Båla. typ <laughs> Ja men jag kan inte komma på någon bättre förklaring. Och jag, kan säga, jag blev förvånad Inte på ett negativt sätt Utan det var inte ännu en jävla jagare en snut som kan slåss film Utan det här var ju helt någonting annat. Ja. Och så älskar jag namnet också. Och jag vill säga att han heter Kurt Sloane. Han heter Kurt i den här filmen. Ja, han har ju det. Han heter Kurt. Ja då, då, alltså, Som svensk Kan jag tänka att Som svensk är den här filmen roligare att se Än för alla andra ja. För att Kurt är ett så jävla roligt namn Han heter Kurt I den här filmen Förlåt om någon där ute heter Kurt Jag har inte meningen och håna ert namn i så fall Nej men det, men det är ju ganska roligt namn För att man kan säga vad är världens kortaste namn Kurt Kurt den hade inte jag hört förut <laughs> den, den haglade på mitt fritis. Du vet vad det oh, längsta namnet är då? Nej Emil Ja, den är också ganska bra Faktiskt Jag tror det var därför folk drog skämtet för mig så många mm. gånger mm. Men jag Inse tycker jag att kortskämt, jag tycker kortskämtet är lite senare. bättre Ja, mycket bättre ja, men, det, är, det, det är ett pissgrapp Ja, men ändå, jag tycker ändå det, det andra har något också Det får jag ändå säga Ja, det funkar om man är ifrån våra trakter Om man kan säga E istället för N <laughs> Ja, just det Nåväl. Ja, okay. Han heter Kurt i den filmen Och uh, ditt intryck av det här då Du blev uh, överraskad Positivt överraskad då kanske uh, Det blev jag verkligen alltså, det, Man kan ju tycka att det är Konstigt att jag inte har sett dem här, men den, den första fandant jag såg, det var ju Universal Soldier. Mm. Så jag hade väl trott att det här skulle vara någon förlaga till den. Mer eller mindre. Mm. Men och där, det kanske är därför jag har dragit mig lite för att se dem också. Mm. Men som sagt, det var befriande att se att och jag vet ju att du, du jag vet inte om det är exakt hur du har ut talat dig, men har du kallat det för Fandams karatefilmer eller något sånt där? Det har jag nog sagt för att det är roligt att säga karatefilm som att det är att säga mm. karatespark <laughs> Ja, <laughs> det är ett jätteroligt ord På, på tal om det så eh, en liten så här eh, sidospår då så såg jag en artikel där det var en person som hade kommenterat det är väldigt roligt tycker jag och det här kan ju låta lite konstigt nu då kanske, men det var någon person som hade blivit misshandlad på stan. Mm. Och så stod det så här att ung man nersparkad av karatesparkar stod det så här, <laughs> Aftonbladet. Det är karatesparkar som har sparkat ner honom. Mm. Ja, inte bara det, men det som den personen hade skrivit så här. Vad skiljer en karatespark från en spark? Är det med, har det någonting med Höftrotationen att göra? Frågetecken Det tyckte jag var ganska kul att kommenterat Det, det, det är ju sånt där Ord som man, om någon har Och det är ju hemskt och så vidare Men Någon blir misshandlad genom att Någon sparkar på den Ja det är fruktansvärt förstås Ja, ja, ja, ja så är det Men att man envisas och förbannat Med att kalla det för karatespark Ja, det är det som den här personen irriterar sig också på. Om det är slag inblandade också, då är det ju sparkar och slag. Men om det bara är spark, då är det karatespark. Ja, exakt. En person som <laughs> utövar karate hade blivit grymt provocerad av det också. <laughs> ja, för det honar ju hela den sporten Och skriva så också. Karate handlar inte om att slåss med människor. Det handlar om självförsvar. Det är en sport. Det handlar om inre frid. Mm. Precis Bara det lilla slutar sluter Ja <laughs> Ja, bra Eller ja, karatepinnar Är ett fantastiskt roligt ord också <laughs> Ja <laughs> det, det är ju med i kickboxer mm. När hans tränare Viftar med de här två karatepinnarna Det är väl bambuträd mm. Och han ska Precis. framstå som att han är liksom Jättemycket nybörjare men han gör ju liksom rörelser eller sparkar som inte en människa i världen kan göra om man inte har dansat ballett som han har gjort. Mm. Eller när han... Det är väl fyra grejer han ska sparka på i något sånt där mönster. En är nere, två på sidan och en som är högt upp. Och så... Mm. Ah, dels, han håller ju balansen perfekt. Liksom. Ah, jag har aldrig sparkats förut. Typ så ska det väl framstå. Och den ja. längst upp är lite svårt att träffa. inte riktigt så vig. Jo, det är Mm. Du en annan grej. Eh, Kurt Erik. Mm. Vet du vad jag tycker? Och det här är ju så jävla amerikanskt, kan jag tycka. Du vet att eh, baseball i USA är ju stort. Mm. Och det spelas ju i en del andra länder. Men ändå så serien i USA, det kallas för World Series, mm. så tycker jag ändå att det är kul att det står så här om Erik då. The United States kickboxing-world-champion. Att han beskrivs så. Amerikansk mästare vid, i världen. Typ. US-world-champion. <laughs> ja. Ja, men det är väl det. Men du alltså, är världsmästare om du är bäst i USA. De tror ju ofta där. Men det visar sig tyvärr för Eriks del då att det finns en snubbe i Thailand som är ännu bättre som står och sparkar på en betongen. Ja, alltså, den scenen är ju episk och bara hur Fandam reagerar då när han ser hur han mer eller mindre demolerar den här jävla betong alltså redan där alltså där blir det ju så här och återigen det här tycker jag är positivt. Jag frissar ju jättemycket åt det. För liksom okej, okay, hur ska vi få den här killen och liksom vara Und, elak. Jo, han ska sparka sönder en stor betongpelare. Och då ska Fadam reagera så här: fan, min brorsa kanske inte ska göra det här ändå och försöka övertala honom att sluta. Ja. Vet du, De försöker ju lite det här med handling. När, Rock, ja, när Rocky blir lite orolig när han ser hur hårt Ivan Dragos slår. Alltså, det blir ju samma grej här. Ja, ja. Det, men det är ju som du sa, Rocky 4 på anabola. Ja, precis. Det är inte mer än så. Sen kan jag tycka att det kanske, det som blir lite härligt med Rocky 4, det är väl att det slutet kalla kriget det är det här USA mot Sovjet. Det är, mm. är den, det kanske inte klingar riktigt lika högt med USA mot Thailand. Alltså, <laughs> och, och, och måla upp en thailändare som så här elak och ond, det är, och sen är det väl lite det här okay, men kickboxning i den sporten jag, jag är lite så okej, okay, vad, vad det är, jag tänker på franska savatt eller vad den sporten heter när man har skor och så vidare det är, jag vet inte riktigt vilken som är vilken och det är olika regler för hur man får göra och så vidare och så vidare men jag tror att kickboxning det är väl inga knän och armbågar och sånt där med Nej, okay. och det är mycket regler, det är en sport men taiboxning är liksom mer en kampstil mer än en sport känns det som Mm. Men det är såklart en sport naturligtvis men den är en aning brutalare liksom. det, är, det är hårda tag liksom. det, det är, man ju får små så här, små, mini -små frakturer på smalbenet för att det ska läka och bli stenhårt så att du inte bryter benet när du liksom mm. eh, sparkar sådana. plus att du får knä och du får använda armbåg och såna där grejer. Det hade jag en jävel som tränade någon när jag jobbade på Arla. Mm. Och, det, så här, um, om man ser, och jag visar för dig Här på armen mm. Säger man på sidan av armen Eller vad ska man säga? Ja det kan man säga på underarmen Alltså på den sidan mm, du kan se kulan för Och så Om man följer lillfingret ner till handleden mm. Där också Då berättade han att den kampsporten Vad det nu var som han höll på med Då var det väldigt viktigt att vara hård här För man kunde slå med den här delen okay. Och då gjorde de så att De spände upp bambupinnar Och så slog de bara allt vad de orka För att det skulle bli bråsk här Så att det skulle bli ännu hårdare ja. Något sånt typ Så det där känner jag igen Så de blir det väl den här mesiga kickboxningsporten Från USA mot den riktiga Hardcore-sporten i Thailand Mm. Och det vill jag lova dig Emil, att eh, när jag var i Thailand mm. Så var vi Nere på stranden En kväll, för mm. då skulle de ha lite thai -boxning. Det var ganska hårda grabbar Ja, absolut Kan man säga, det var helvete Och det här var ju naturligtvis Amatörer, men man bara såg Jävla vältränade Och det for sparkar och slag åt alla jävla håll Så ja som amerikan vill man nog inte möta den Och det får ju Erik Märka För han blir ju Det är blir väl lite som med fotboll där. i Brasilien också De tränar när de är supersmå Och det är ett bra alternativ om du inte får någon utbildning Ungefär Ungefär så Men Det är ju så hemskt där För han åker på rätt mycket stryk Erik Tycker jag Mm och Kurt gör ju allt för då Han slänger in någon handduk där och så där Men det bryr sig inte den här Thailandarn om Som för övrigt heter, vad är han heter? Tong Po <laughs> Ja, förlåt Jag tycker bara att det är sånt jävla härligt Man väljer välja till en sån karaktär också Jag tror första gubben I tv-spelet Best of the Best Som är en icke-licenserad Version av Andre Pansa Kickboxing Då heter han, inte Tong på, han heter Song Po det är ett S mellan T och O. Ja, just det. Men det fattar man ju direkt att det är ju en liten nodd till kickboxer. Mm, Självklart. Men just den här. Han blir väl. Han får väl en armbåge eller något mot ryggraden där och mm. faller ihop. Och det här kan jag tycka Det blir nästan lite samma som i Rocky 4 Att det ska ju vara väldigt dramatiskt det här Är jag sjuk i hubbet som flissar. Nej, de har ju planterat hela den scenen För okej, okay, han har svinstarka ben Och så är inte liksom The finishing move Har ingenting med det benet att göra Som den armbåg i ryggen mm. Det blir ingen skörd Nej, precis Man bygger upp någonting med det här Som att man kan sparka stenhårt <laughs> Ja Men det är inte i fokus Nej, just det Och så kommer då klassiken Precis som med Rocky 4. Fast då är det ju så att eh, Erik dör inte Utan han blir förlamad från midjan och neråt mm. Och då ska Kurt hämnas Ja, precis. <laughs> Eller tar revansch åt honom. Och det framgår ja. aldrig i filmen om då... Eh, visst, Kurt tränar ju med honom och sådär. Men man får inte riktigt någon eh, indikation på att Kurt själv är kickboxare. Han är ju liksom ringman bara. Ja, precis. Och det är väl här någonstans som jag tycker att den här filmen kanske ballar ur lite för det, det är ju någon kidnappning där och det, inte, vilka är alla de här personerna som nu helt plötsligt är intresserade av den här matchen alltså här, här tappar filmen mig lite kan mm. jag säga um, så kanske att den gick som den här man kan dela in filmer i tre delar, alltså någon form av intro, ett mellanspel och en avslutning den här mitten på filmen, där kanske jag tappar mest fokus det var väl svårt att fylla en hel film med en match som går åt helvete och sen träning sista, sista fighten huvudpersonen åker på spö och så blir, får man en tillbakablick till det där mon, träningsmontaget först sen är slutfighten, tillbakablick till träningsmontaget och sen så är han starkast i världen Ja. Det är ju en sån klassisk grej i sådana filmer och då måste de väl mm. fylla ut med lite handling också och den är ju ganska torftig. Det finns ju ingenting annat. Alltså, Hela konflikten handlar om att hans bror har åkt på, har åkt på spö mot en thailändsk boxare mm. och då vill han spöa honom för att på något sätt, inte vet jag, rentvå honom eller någonting. Ja. Och då är ju frågan, okej, okay, vad ska vi fylla det här med? Jo, jag vet. Dels är det lite eh, träning alla Bloodsport som jag tror kom tidigare. Man, för att bara eftersom Fandam är vig så måste man Men, ha... Men du en... väntar här nu lite. Var, så, var inte den lite senare? Jag tror Bloodsport kom före kickboxer. Aha. För jag trodde att jag hade sett dem här i år... Ord... Ja, det gjorde han ju. Fan. Året innan, precis. Jag har sett båda, nämligen. Men då såg de dem. Lyckades jag ändå med att se dem i fel ordning av någon jävla anledning? Ja, ah, ja, sen drar jag ut till den thailändska landsbygden för att träna då den här eh, konsten som man bara kan träna i Thailand. Och då måste du ha en riktigt bra tränare. Då hittar han eh, Tian Chao, eller vad kallas han. Eller vad heter han? Mm. Mm. Precis. Och så får han väl bo hos honom och träna kickboxen. Och, och så är den de här stenhårda. Träningsmomenten Där han då bland annat ska bli vig Ja Och där är ju också en sån favoritrepris Från Bloodsport Att binder fast honom och Bara liksom sliter isär benen Med de här repen Ja Sen jag tänker att ja, hade det varit på riktigt Så hade han nog gått sönder rätt rejält Men det är film och det är fandom Och då blir det inte så, då går det Mm Rätt cool scen och efter det Jag vet inte, de kanske gör det hela tiden Det framgår inte men De gör det en gång och sen så en eh, Hur vig som helst Tänk om det var en sån quick fix Man bara kunde göra det var det att det mm, Hade vara... du gjort det ändå. Eh, jag vet inte Jag vet inte vad jag skulle ha för nytta av att vara så vig Åka mellan två lastbilar Kanske Ja, in i klassrummet <laughs> In i huvudentrén Ja, eller alltså, nej, men det, är om, vand... det är väl om jag skulle undervisa du vet, i split då, mellan två stolar mm. Det hade ja, nog varit tänk, tänk så här, du, du hade kunnat slå vad med folk Tror du att jag kan gå ner i split mellan två stolar <laughs> Ja Och så, nej, men ska vi sätta hundra spänn, och så gör du så varje dag och blir rik på det sättet Ja <laughs> Jag gör så varje dag med samma personer. Tror jag klarar det idag då. Och så alltså jag, nej. Vi, vi, men vet, vet vad jag tror Emil Jag tror att du är oerhört mycket vigare än vad man kan tro. Du jag har den så. auran tycker jag. <laughs> en vighetsaura. Ja, på något sätt. Alltså man tror inte men så helt plötsligt så kan du gå ner i gata eller spagat eller vad fan det heter. Fan, nu måste jag ju eh, nu måste ju träna på det tills jag kan göra det. Mm. Nu när det så och så, så filmar vi en sån scen med ja, Marcus och Christers bil. Där du står på backspelarna och går ner så. Så filmar jag det med min nya iPhone. Ja, ja där har vi en plan då. Vi får se mm. om vi gör någonting av den. Mm. Eh, eller så mm. kanske jag kan prova om jag kan hitta någon sån gammal kickboxmästare som kan knyta fast då eh, Rep runt mina fötter Och liksom sära på mina ben Till så jag kan Gå ner i splitt Du kan säkert hitta någon På universitetet som kan hjälpa dig Torsten ja. kanske <laughs> Ja Han kan gå ner i splitt Ja På tio olika språk <laughs> Det är som ett teckenspråk Nu blir det kanske lite för intern internhumor Det, det för finns det. ett svenskt teckenspråk där du gör tecken för man kan ju ändå få intrycket av att det här är internationellt som det är okej okay, eh, en stol är ändå en stol och ska jag göra ett tecken med mina händer för vad en stol är? men nej, det är olika grammatiska system och allt möjligt liksom det är det som är talat språk men att det finns att gå ner i split på olika språk mm. <laughs> fan vad det skulle se ut ja nej men en annan sån scen som också känns filler är ju mm. okej okay, nu ska du träna att slåss på riktigt, nu har du fått träna och göra lite sparkar, du har, kastat en kokosnöt från högt högt träd ner på magen för att du ska lära dig att spänna magen när du blir slagen ungefär som att man är beredd på det varje gång någon ska ge dig ett kroppslag och så vidare men så kanske det är och om man andas ut eller vad fan det är och spänner magen så kan han skydda sig mot en kokosnöt som man släpper från 25 meter eller någonting mm. och så liksom jag är okej Precis. Men alla dessa kunskaper Som han har byggt för att eh, Jag vet inte jag, jag, jag väljer att tro att eh, Karaktären Kurt Är helt super noob I allting som har med kampsport att göra mm. Och så råkar han bara ha en jävla talang Sen framgår det inte hur lång tid Han är i Thailand och tränar Den här kickboxes Nej, nej. Det, det gör det ju inte Det håller jag med om Men det känns som att det är några månader Ja, absolut. Eller några veckor. Jag, det, ja, det, ja, ja, men det är ju så. Det är ju oerhört svårt. Och så. Några veckor eller några månader. Så då måste de ju då se om man kan slåss på riktigt så då går de till den här jävla baren. Mm. Och eh, vad är då bättre än att supa ner honom så att han blir full och sen hamnar i ett barslagsmål? Mm. Det är ju en briljant tanke. Återigen lite snissigt då. <laughs> ja, det kan man väl säga han, när han dansar och håller på. Och ja. går ner i split när han dansar. För han måste ja, ju ändå det. använda det här han har lärt sig att gå ner i split. Mm. Medan ja. hans tränare går och säger till dem att deras mödrar hade sex med mulåsner eller vad han säger. Och så blir de vansinniga ganska ska spöa honom. Ja. <laughs> oh. <laughs> Why were they so pissed at me? Mm. Och det är här återigen, det, det blir det här med dem. Det, det är någon jävla maffia mer eller mindre. Mm. Som är med här. Och, och sen en scen som jag tycker det är lite märkligt. Det är, den här, vad är det? Miley? Hon heter något sånt. Miley's. Ja, att det är ju någon form... Varför ska hon bli utsatt för det hon blir utsatt för i den här filmen? Det är för att man vill... Jag vet, det är väl ett taskigt försök till någon konfliktstegring. Jag vet inte att... Nej men nu jävlar, nu är jag förbannad också nu, nu är det personligt Nu är det inte bara att jag vill hämnas Min brorsa som fick spö mm. Nu har du gett dig på min tjej också som, för, Man måste ju ha en kärlekshistoria också Som kommer lite huxflux också När jag tränar, supertränar Har en dotter som man eh, blir tillsammans med mm. eh, Det här tyckte jag kändes det, det kändes bara onödigt Tycker jag faktiskt Men det, ja ja Ja, alltså det är rätt grovt. Ja, det kan man väl lugnt säga. Man får inte se någonting, men det blir tydligt att okej, okay, det, det är... Eh, okej, okay, fine. Han är ett... Eh, han, är, han är ett... Ett as. Sexual predator mm. också. Då, det är väl också det att Bygga upp den här antagonisten som riktigt, riktigt, riktigt ond. Han gör vad som helst för att syka sin motståndare så att han ska vinna. Mm. Men han ja. kan ju å andra sidan sparka på betongpelare. Men han har väl ingenting att frukta, och så kommer det en amerikan som aldrig har tränat kickboxning i hela sitt liv förutom några månader nu på den thailändska visan. Mm. Det, det, ja. Sen är väl inte det här en film man ska analysera hur nej, såklart inte, djupintrigen men, är liksom, eller vilka tankeställare den ska väcka eller någonting, utan det handlar bara om en sak, Löst problem med våld. Mm. Men du, en sak till, och det här är en sån sak som jag har missat Jag tror eftersom det har tagit så lång tid för mig att se den här filmen. Mm. Det är det här när de doppar de här, de lindar rep eller någonting kring nävarna. Mm. Doppar i koda och sen i glas när de ska Ja, det, det, det är fan epist Ja, det är ju så jävla epist Och badass också. <laughs> och det har jag förstått. Det är ju Hot Shots 2. Uh -huh. De inleds så, men de doppar det i typ... Ja, vad heter det? Ja, det? Som man har på glas Det heter strössel Men det är, ju först typ. är det han som man ska slåss mot. Han, han kör det här liksom med limmet eller kådan så är det skruvar mm. och glas. Ah. Uh -huh. Och sen är det ju Topper Harley heter han, va, som uh -huh. kör ner uh -huh. händerna i kolasås och så är det typ så och gummibjörnar och så kan han inte bestämma <laughs> sig. Mm. Det är som att det är en massa lös godis han kör ner händerna i. Så nu är det ju, det skämtet är ju mycket bättre nu när jag har sett den här filmen. Ja, Jag är glad för din skull För att det är ju en ja. sjukt rolig parodi Ja In i helvete, Och det har jag, ju det, det har jag ju liksom inte kopplat alls så tidigare Utan jag har bara tyckt att det är en rolig scen mm. Haha, sås liksom Men när man också vet att Okej, okay, vi blandar nära fighten I Rambo 3 med kickboxer mm -hmm. Det är när han knäar honom så hårt i skrevet att kulorna ramlar ut och han får ljusrust och säger, ah, you win. Han spottar ut kulorna till och med. Ja, exakt. Så <laughs> jag inte det? Nej, de ramlar ut, sa du bara. <laughs> Jaha, jag ramlar ut, ja. Mm. Spottar ut, ja. Och det är väl också en klassisk fandam grej Det är ju visserligen i Bloodsport, men när han går ner i split och eh, smäller till den här sumobrottaren i pungen Ja just det sopar till honom ordentligt eftersom man kan ta slag mot kroppen, inga problem då finns det bara ett ställe kvar som kan vara en svag punkt och det är <laughs> mellan benen rätt i skrevet som för övrigt blev en move i eh, Mortal Kombat också Ja, det är väl vad heter han? Johnny Cage, Johnny Cage som slår, går ner i spagat och slår i skrevet. Ja. JC uh, jean Johnny Cage. Mm, intressant. Det var ju tanken var ju att det skulle vara Jean-Claude som Jean-Claude Van Damme som skulle spela Johnny Cage i det här spelet. Mhm. Mm eller, ja, jag vet inte om man skulle heta Johnny Cage, men att det skulle vara han som de filmade, eller man ska säga. Ah, ja, okej. Okay. Ja, när de gjorde rörelsen och det. Ja, precis. Men han var väl mm. upptagen och så gjorde han Street Fighter The Movie The Game sen istället. Ja, och lite intressant. Jag har ju sett också, som jag tänker att vi kanske kan prata om, kanske nästa vecka, Bloodsport. Mm. Um, som är den här hemliga turneringen som vissa fighters bjuds in till vart femte år. Mm. Då känner jag också lite så här... Ja, lite Mortal Kombat-aktigt tyckte jag nog att det var ändå. Ja, det kan och du väl ge dig på att det är. Mm. <laughs> Även om Mortal Kombat är mer urballat eh, så, förstås. Ja, det kan man väl lugnt säga. Men om du kollar första spelet i Mortal Kombat... Om mm. du kollar på hur Johnny Cage Är klädd när han har cykelbyxor Och något rött bälte Ja Det är ju Fandams utstyrsel I slutstriden i Bloodsport Ja, absolut Så att det är ju En parodi eller om man ska säga Eller om det är en homage kanske på Fandam Johnny Cage den ja, karaktären Ja, homage kan man säga tycker jag Ja, jag tycker att det är nog eh, där det är att han beskylls för att inte kunna slåss på riktigt utan det bara är film han kan slåss ja. på. Det, det var ju sån snack om Van Damme också, men han har ju tränat fullkontaktskarata han har ju tävlat i det och vunnit mästerskap så att han kan mm. väl bevisligen slåss på riktigt sen är ju filmfighter det är ju dans och ja. det är ju verkligen i slutstriden där i bladsport också, men när de fightas där med glas på händerna och det, det är ändå en ganska bra slutfight får man ändå säga. Ja. Eh, får jag, eh, nu får jag säga så här. Eh, jag har Wikipedia här uppe nu. Den engelska. Mm. Och eh, det kan man läsa om plotten, alltså plott i den här filmen Kickboxer. Jag vill bara läsa de sista raderna. För jag tycker att det är så härligt beskrivet. Och då står det, det här är Erik då, eller Erik. He whistles from the crowd and gives Kurt a thumbs up before starting chant of Noxu Kau. Inom parentes. White warrior. <laughs> with Eric with Eric now out of danger, Kurt has... Okej, okay, jag Okej, jag väntar lite. <laughs> <laughs> men får. Alltså, fan var sjukt. Men jag får ju. Nu sitter jag jättelångt ifrån mikrofonen för att jag eh, tänkte att jag skulle skratta långt ifrån mikrofonen för det här är så jävla dumt. Uh -huh. White Warrior. Det är uh -huh. nästan som att det är white power. Ja, uh -huh. <laughs> typ, mer eller mindre. Nu kommer den vita ariske belgaren uh -huh. och liksom spöjar skiten ungefär som att ja, uh, men uh, det är så mycket som blir fel här, eller? Det smakar ja. lite illa i munnen, alltså. Ja, mm -hmm. ja, men... Det gör det verkligen. Men jag fortsätter. Så står det där. With Eric now out of danger, Curtis Miley cuts hemp rope from his hands before Tong Tongpu viciously, finally defeating him. Och så är det bara den här avslutande meningen nu. After kicking Freddie Lee in the face for good measure, Kurt celebrates his victory with his brother and friends. <laughs> <laughs> ja, för det, det är inget efterspel eller någonting. Man, Nej, man det är försöker, bara helt slut. <laughs> man, man bygger upp till någonting. Ja, inte jättebra uppbyggnad, men ändå man försöker så. Eh, just det för att de har ju kidnappat hans brorsa också. Mm. Vilket gör att han inte kan slås fullt ut. Och det är väl därför ja. han får spö och så vidare eh, mm. Och så bygger man upp till någonting Han vinner matchen, sen är det slut Ja Det är inget spelet eller någonting Jag gillar det här Kicking Freddie Lee in the, say, in the face For good measure Ja <laughs> <laughs> ah, fy fan vad briljant alltså det är så... Men lite taskig eftersmak då kanske Filmen når sitt klimax Sen blir det liksom inget efterspel överhuvudtaget Det blir liksom ingen mm. Kurvan går inte ner där Nej, det är precis som den här Bäckfilmen Mannen på taket Den har hållit på i Flera flera timmar och sen Skjuter de den här mannen på taket Och sen säger en polis Till han som skjuter honom Har du licens för det där vapnet? Så svarar mannen, nej, då blir det tråkigt. Och så firar de, så zoomar de in på den här mördaren som har legat med en sniper på taket. Zoomar in, close up på hans face och sen bara, pan slut. <laughs> Ingenting vad som hände efteråt eller någonting utan bara helt abrupt. bara hade man resit sig och det, ja, är den slut nu? ska sitta kvar till eftertexterna nej det är, finns inga sådana <laughs> man får gå ut från biografen där. <laughs> och ja, Rocky slutar väl på ett sådant sätt också men då har ju ändå byggt upp för att han ska vinna mm. på något sätt ja, det funkar absolut. i Rocky men i den här blir det för här i Rocky så är det ju ingen maffia eller några kidnappningar eller våldtäkter inblandade liksom nej. E <laughs> här är det ju det Mm. Och Men nej, det är fortfarande matchen som är liksom det viktiga och att han vinner och är glada. alla är glada också. Det är inte så att någon är liksom helt förstörd efter att ha varit kidnappad eller någonting så. Utan ah, ja, det blir bra till slut. Han åkte på spö, då är vi alla glada och nöjda. Men jag kan också älska den enkelheten i film. Det är inte så mycket man behöver tänka på. Man behöver bara tänka att nu ska den jäveln få på nöten och så är det bra så. Ja. Absolut. Det, jag håller med dig om det. Sen är jag oerhört fascinerad över att det finns sju filmer i Kickboxers-serien och en åttonde på G. En åttonde på G? Ja, eh, kickboxer Armageddon är under utveckling men... Release date är to be announced än så länge. <laughs> Sen älskar jag också att det finns en box med alla filmer som heter Kickbox. Den måste jag se om jag kan få tag på. Uh -huh. uh, och apropå det vi har pratat om med Mortal Kombat och sådär. Uh, kan jag göra så här nu? Nu är det ju inte så bra uh, poddmaterial det här kanske. Men om Eller jag delar det det? lite så att du kan se här nu. Mm. Om du ser det här. Ja, den draken, ja. Är inte det jävligt Mortal Kombat? Jo, eftersom det också är en logga med en drake. Mm. Kickboxer box. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är så jävla härligt så att det finns ju inte. Jag tycker också att det är ganska vågat att man ändå gör en uppföljare på den. Mm. Och jag vet inte, men, det, men det, man gjorde väl uppföljare på Bloodsport också, men det är, det är verkligen så här att det här uppföljare som man kan se om man vill, det behöver inte vara kanon i den här storyn överhuvudtaget. Man får nästan utgå från att det inte är att det är en helt annan film, men att man ger den namnet Kickboxer 2 eller Kickboxer 3 för att folk ska se den. Alltså det är verkligen sån direkt till videofilm. Mm. Sen är inte kickboxer med Fandam Ett mästerverk så att jag tycker det är För att jag tycker om ful kultur Så jag tycker Man, att den är, är det? det är väl samma sak som här att eh, Jag brukar ju inte gilla det här Med betyg hit och dit Alltså jag, jag orkar inte det ibland Jag kan bara konstatera att jag var In i helvetet underhållen Av den här filmen mm. Och så behöver det inte vara mer sagt Än så Nej, och man kan se den hundra gånger och det är lika trevligt ja, varje det, gång. Ja, det kommer man kunna göra. Det är en sån här film som jag nu... Antingen om du och jag har druckit några öl eller lite vin, ska vi se kickboxer. Eller om jag vaknar upp en regnig söndag. Ja, nu passar det med kickboxer. En sån film kommer det här att bli. Ja, <laughs> ah, men du, det, det, nu har vi nästan en plan här. Ja, men Det kanske kan vara bra det... Fika lite grann och se på kickboxen. Fika. <laughs> <laughs> fika? säger han. <laughs> det är jätteroligt att säga så. Men tvåan, alltså, den i och för sig så är den en uppföljare. Och eh, man, det är ändå liksom lite throwback, eller man ska säga, till första filmen. Men det visar sig att det finns en tredje bror då. Aha. Som heter David Sloan. Va fan? Varför har de så svenska namn? Jag vet inte. Finns det, är... det någon förklaring till det på riktigt? Men Fandamme är ju europe, så det kanske har med det att ah, göra. Ah. Mm. Men han som spelar Erik, han är väl kickboxer på riktigt dessutom? Aha, okej. Okay. Eller vad kanske i alla fall, för det, det var ju länge sedan. Och så nära, amerikanska mustaschen och hockeyfrillan. Mm. Det ju, han ser ju <laughs> superamerikansk ut. Det är som ja. amerikanska polisen när man kollar på cops Alla har mustasch och glasögon. Mm. Och det, det är någonting som bara amerikaner lyckas få till och det är mustaschen på det sättet. Alltså. Inget märkvärdigt, men det är en mustasch och den ser amerikansk ut. Och skulle jag göra det så skulle det inte se ut så, hur jag än gjorde. Nej, det skulle det nog inte. Men då... Och nu är det ju mega mycket spoilers Men jag tror inte att det gör någonting För man kan tänka att Första kickboxer, serien är slut Efter den Tvåan ja. kan man se som en bonus Om man skulle vilja Den har ett visst underhållningsvärde Men den är rätt kass egentligen Jag gillade den när jag var liten Men det var då mm. Och då är det han, Chian Chao Kommer till USA Och berättar okay. att Tong Po har skjutit ihjäl Kurt och eh, Erik. Nej. För han blev så arg innan han förlorade den här matchen. Apropå då att filmen bara tar slut när han har vunnit. För tydligen ja. så ska Tångpå på skjutit ihjäl dem direkt efter matchen. Ja, det, det sänker ju nästan den första lite. Ja, och det är därför man nog inte ska tänka att det finns en uppföljare efter den. Tvåan får man se mm. som en bonus. Och, ja, och, precis. Eftersom Tong vill ha en rematch precis som Kurt vill ha så, och det inte finns någon Kurt eller eh, ja, det finns ingen Kurt som man kan få en rematch mot. Då är det alltså David som man måste få en rematch mot. Ja, ah, okej. Okay. Och det gör han genom att äh, spö hans kompis så att han blir järndöd <laughs> i en kickboxningsmatch. Oj, ja. mm. Men han kör med tajboxningsregler i en vanlig kickboxningsmatch. Men han Aha. knuffar iväg domaren och så spöar han hans polare så han blir järndöd. Och då måste David Sloan ändå göra någonting. Ja, ah, okej. Okay. What the trots att hans gym är nerbränt och han har blivit eh, nedslagen och måste rehabilitera sig. Mm. <laughs> och den känns lite mer som no retreat no surrender fast inte alls lika ikonisk. Okej, okay. ja, är inte i närheten men de, så istället för det här rockigaktiga som kickboxer har. Så i Kickboxer 2 så känns det mer No retreat, no surrender Fast med vuxna istället för tonåringar Ungefär <går> Eller 30-åringar ja. som spelar tonåringar mm. Och så ja. är det inte alls Lika bra liksom Fighting-koreografi Det är ganska många klipp Och så ser det ut som att När någon ska sparka någon i huvudet Så ser man att han påbörjar en spark Men Sen är det klippt till motståndernas ansikte. Det ser ut som att de har en pinne med de här byxorna på som de smittar till honom med. Det, det, det, ser, det ser inte ut som att det är någons fot eller ben på riktigt. Det Nej. är som att de tar en skylddocka med samma kläder. Mm. Det ser ut att vara ett väldigt stelt ben som sparkar dem i huvudet. Ja, jag förstår. E, riktigt pajig film faktiskt. Ja. Med en mm. sitcom skådis också. Som David Sloan. Vem då? Eh, vad heter han? Sasha Mitchell? Ja, vad har han varit med i? Ja, fan, för, alltså, MC... för den serien vet jag gått på någon svensk tv-kanal, alltså sån här repris reprisavsnitt. Han, gick... han är ju för övrigt med i Kickboxer 3 och 4 också då. Ja, ja. Det, det är ja. han som liksom får ta över. Ja. Men jag har inte sett Kickboxer 4 Kickboxer 3 har jag sett Den är riktigt usel Okej okay. Men nu ska vi se, vad är han är mest känd Ge mig några sekunder där så ska jag kolla IMDB mm. För, den ja, för jag, jag sitter här och små lite nu Men jag känner inte igen någonting Typ Unfortunately something went Fan Something went wrong Vet du vad jag... ah. Nej, vänta Två sekunder till, säg något roligt så mm. länge Uh, ja, vad ska jag hitta på då kanske? Uh, det är väl mest det här att det är fascinerande att man kan ha en sån kar karriär som den här personen har haft När jag tittar på vilka filmer det han har gjort Så är det ju de här tre kickboxerfilmerna under 90-talet Och sen The Failures har han gjort också sen 2003 Den tror jag att jag har sett det, nu ja, det. det har nu Luggen ju i stormen ja. heter den på svenska mm -hmm. Step by step, step by. Ja han är med i den Det är ju en väldigt mysig serie Som han den här Han gjorde ju Det är Patrick Duffy Han gjorde ju Vad, vad fan heter den där serien Men gud nu sitter vi bara och glömmer bort. Vi kanske ska släppa det bara. För nu är... Ja, så är det. Men Dallas heter han ju, för ja. Guds skull. Han gjorde ju Dallas i typ 30 år. Och sen fick han lyckas kari även att få en serie till. Step by step. Mm. Lugn i storm, det är ett roligt, ord. Eller roligt mm. uttryck. Ja. Det var en sån här serie som jag hade ett tag... Vet, komma hem från skolan-serie och fika till. Ja, men precis. Då, blir, då blir det ofta lugn i stormen. Jag tyckte att det var en så söt tjej mig i mig lugn i stormen. <laughs> Och så är det då jag han som tänkt... spelar den här brorsan eller vad det är, som är helt stukad i huvudet. Ska då spela Fandams lillebror i Kickboxer 2. Mm. Ja, då förstår jag. Precis. <laughs> Och så är jag med i Kickboxer 3 då åker de till Rio de Janeiro tror jag. Aha, och så är, okay. Men då blir det lite Skottlossningar och sådana där grejer Och så får den en sån utveckling ja, Det känns ju inte som att det passar den serien Så är det är jättebra kanske Nej, och skulle man nu prompt göra en tvåa Då kanske det kunnat fått sluta där mm. Eller vid ettan Jag tror nog att man kan tänka sig att första kickboxer Är ett eget universum Tvåan är ja, såklart man kan tänka så En riktig kalkon till cash grab bladsport gick väl också ungefär samma möte till ödes men... Eller öde till mötes, jag vet inte hur man säger det. Ni fattar vad jag menar. Mm. Men jag tror att uppföljarna till bladsport ändå var liksom helt okej. Okay. Mm. Jag har dock inte sett dem. Men uppföljande till kickboxer är katastrof. Men till... Jag sitter och cringar åt att jag sa fel Men jag, jag, jag kan stå för det Nej, nej, nej, jag, nej jag tänkte inte på att, att du nej, sa fel och Nej, jag tänkte på det jag, jag, tyckte, jag tyckte bara att det var härligt att du sa Jag tror ändå att uppföljarna till Bloodsport är helt okej okay. Jag har inte sett dem Men Nej, men de, de, men de har ändå fått ganska bra betyg för, Ja, okej okay. Det är så jag menar jag, mm. jag, jag talar inte utifrån vad jag själv tycker det här Ska jag väl tilläggas Nej för jag har hela tiden trott att man fan Bloodsport 2. Nej, det kan man ju absolut inte se. Det är ju såna här video såna här VHS-kassetter man hittar på budgethyllan i, någon, i något hör någonstans i någon sån här hyrvideobutik eller någon sån här bensinmack mm. för så här 20 spänn dygnet. Mm. Vet vad jag tycker? Eh, vi pratar om Bloodsport nästa vecka och om mm. två veckor så pratar vi om filmer vi har hittat i budgethyllan. Ooh. Ja, det kan vi göra det blir ju För jag har faktiskt Överraskande många där Ja men jag har också det Nu ligger ju nästan alla våra DVD-filmer i påsar Ner i förrådet Men jag har några DVD-filmer framme I någon hylla någonstans Och det får vi bli det Bloodsport som Halloween-special Ja, varför inte? Och då kan vi prata lite om Karn, Frank Dukes Också Mm Uh, annars uh, så hade jag ett litet förslag till dig, Emil. Mm. Uh, som Halloween-special. Det blir väl för oss då. Ja, det blir ju nästa vecka. Vi hinner inte gå och se Halloween Kills på bio så att vi kan prata om den som Halloween-special. Ja, ah, och så skjuter man på Bloodsport ytterligare en vecka. Ja, uh, det får man ju göra då i så fall. Men det var bara. Nu, nu är det lite så här. Möte om podden i podden Det får ni leva med Ja men Vi får väl se vad det blir helt enkelt Det kan ju vara en sån spännande cliffhanger Som lyssnarna kan få för Vi knyter väl ihop säcken där Mm Det gör vi Ja Ja Jag heter Emil ja. Uh, I tjejse Joel uh, getacken för det har lyssnat Nej, det räcker det va uh, <laughs> Tack så mycket allihopa för att ni har lyssnat ännu en vecka och uh, på återhörande Zurück